Розділ 6 Шимі. 1. Близько 10-ї години вечора трійця молодих людей з внутрішніх бароній розпрощалися з господарями хазяйкою та вийшла в пахощі літньої ночі. Корделія Дельгадо, яка стояла біля Генрі Вартнера, скотаря баронії, зауважила, що вони напевно втомилися. На це Вартнер розсміявся і відповів із сильним, мало некомічним акцентом. «Ні, мемо, хлюпів у їхньому війці, шило в дупі. До смуги кави не доїдуть ще не скоро. Ось побачите». Майже одразу після хлопців, посилаючись на сильний головний біль, пішла з кімнат, де гуляли гості і Олів Торін. Вона була така бліда, що її відмовка звучала цілком правдоподібно. До одинадцятої розійшлися майже всі. Мер, його канцлер і очільник мерової новоспеченої охорони розмовляли в кабінеті з кількома запізнілими гостями. Всі вони були власниками зранчу, всі були членами асоціації конярів. Розмова була коротка, але продуктивна. Дехто зі скотарів висловив полегшення з приводу того, що посланці Альянсу такі молоді. На це Елдре Джонас не відповів, тільки подивився на свої довгі бліді пальці і загадково розтягнув губи у вузькій посмішці. Опівночі півночі Сюзен уже була вдома і роздягалася, готуючись до сну. Принаймні про сапфір турбуватися їй не довелося. «Коштовність належала Баронії, тож ще в меровому будинку її забрали назад до сейфа. Хай там що думав про Сапфір і про неї містер, подивіться, який я пристойний Віл де Аборн!» Мер Торін у неї не повертався язик називати його гартом, хоча Торін не просив її про це. Але вона навіть наодинці з собою на це не зважувалася. Зняв її сам». Це сталося в коридорі віддалік від зали для учт, біля гобелена, на якому Артур Ельд виносив свій меч із піраміди, в якій його було заховано. І він, Торінен Ельд, не уминув нагоди поцілувати її в губи і похапцем обмацати груди. Ту частину її тіла, яка впродовж усього нескінченного вечора, випиналася так сильно, що здавалася голою. «Я згоряю від бажання, чекаючи жнив», – мелодраматично прошепотів він їй на вухо. Його подих сильно відгонив Бренді. «Кожен день цього літа для мене не наче рік». І тепер у світлі обутного місяця швидкими різкими порухами щітки, розчісуючи волосся у своїй кімнаті, вона думала про те, що ніколи в житті ще не була така сердита, як тієї миті. Сердита на Торіна, сердита на тітку Корд, просто таки люта на того самовпевненого ідіота Віла Деоборна. Проте найбільше вона сердилася на себе». «Із будь-якої ситуації є три виходи, дівчинко», – якось сказав їй батько. «Ти можеш вирішити щось зробити, можеш вирішити нічого не робити, або можеш вирішити нічого не вирішувати». Батько цього не казав, та й не мусив казати. Але останній вихід був для слабих і дурнів. Колись вона твердо пообіцяла собі, що ніколи в житті не зробить такого вибору сама». А вийшло так, що в цій гидкій ситуації дозволила собі плисти за течією. І тепер будь-який вибір здавався поганим і безчесним, а всі дороги були встелені гострим камінням чи затопленою багнюкою. Колись вона твердо пообіцяла собі, що ніколи в житті не зробить такого вибору сама. А вийшло так, що в цій гидкій ситуації дозволила собі плисти за течією. І тепер будь-який вибір здавався поганим і безчесним, а всі дороги були встелені гострим камінням чи затоплені багнюкою. У простій негаптованій нічній сорочці з білої бавовни сиділа у своїй кімнаті в будинку мера Олів. Ось уже десять років вони з гартом спали нарізно в окремих кімнатах, а в ліжку навіть на певний короткий час не були разом цілих п'ять років. Вона теж дивилася у вікно на місяць. Замкнувшись у своєму безпечному прихистку, вона дала волю сльозам, проте ненадовго. Тепер її очі були сухі, а сама вона почувалася спустошеною, ніби мертве сухе дерево. А що було найгірше? Те, що Гарт не розумів, що принижує не лише її, а й самого себе. Він займався іншим, походжав, напринджений як індик, розпускав пір'я. А ще не марнував жодної нагоди зазирнути в декольте Сей дельгадо І навіть не підозрював, що люди, а серед них і його вірний канцлер, сміються з нього за його ж власною спиною. Можливо, це припиниться, коли дівчина повернеться до своєї тітки з великим червом. Але доти ще довго чекати. Відьма про це подбала. А якщо дівчина довго не вагітнітиме, то ще довше. А що було найабсурдніше і найдурніше в усій тій ситуації – те, що вона, Олів, донька Джона Геверті все ще кохала свого чоловіка. Гарт був самовдоволеним, пихатим, марнославним негідником, але вона його кохала. Було ще щось, зовсім не пов'язане з тим, що на старості років Гартові постукав у ребро біс. Олів підозрювала, що довкола її чоловіка хтось плете інтриги, небезпечні і швидше за все безчесні. І Гарт про них знав рівно стільки, скільки йому дозволяли знати Кімба Раймер і той кульгавий диявол. Були часи, коли Гарт не дозволив би таким, як Раймер, обкрутити себе круг пальця. В ті часи йому вистачило б одного погляду на Елдреда Джонаса і його ватагу. Не встигли б вони й оком змигнути, а він уже відправив би їх на захід. Але то було раніше, коли сірі очі, пружні груди і плаский живіт цей Дельгадо ще не забили йому памороки. Олів прикрутила лампу, дмухнула на полум'я і залізла до ліжка, де пролежала без сну до самого світанку. Вже у першій годині ночі в залах мерового будинку не лишилося жодної душі, крім квартету жінок-прибиральниць, які мовчки і знервовано виконували свою роботу під прискіпливим наглядом Елдреда Джонаса. Коли одна з них підвела погляд і побачила, що його вже нема на підвіконні, де він курив, то тихо повідомила про це своїм подругам, і всі трохи розслабилися. Але сміятися і співати ніхто все одно не наважувався. «Іль Спектро!» Привед, іспанська!» Чоловік із синьою домовиною на руці міг просто сховатися десь у пітьмі і звідти спостерігати за ними. О другій годині пішли навіть прибиральниці – Учта в Гілеаді о цій порі лише сягала свого апогею розваги пліток. Але Гілад був далеко, здавалося не просто в іншій баронії, а в іншому світі. А тут у зовнішній дузі навіть вершки суспільства лягали спати рано. Проте в раю для подорожніх вершків суспільства не спостерігалося, і під невсипущим оком зірвиголови нічні веселощі і розваги лише починалися. 2. В одному кінці зали рибалки в чоботях з опущеними халявами хмеліли і грали в гляньте з малими ставками. Праворуч від них був стіл для покеру. Ліворуч по обидва боки від алеї сатани галасували, викрикуючи свої поради ковбої, коли кості стрибали по похилому столу, обтягненому оксамитом. В іншому кінці зали Шеб Маккерді награвав своє бугі, і його руки пурхали над клавішами, а з шиї і блідих щік градом котився піт. Над ним нависала, стоячи на табуретці п'яна Петті Гуляща. Вона трясла товстелезним черевом, і що сили горлопанила пісню. «Ходи до мене, півнику, у мене є для тебе щось. Твоя курочка в сараї, ходи візьми бика за роги». Шимі зупинився біля піаніно, з верблюдячим відром у одній руці. Він шкірив зуби в посмішці та пробував підспівувати. Не перестаючи співати і не збиваючись зі слів, Петті вдарила його на відліг. І Шимі почвала вдалі зі своєю моторошною посмішкою на вустах, у якій проте було щось приємне. Грали в дартс, у кабінці повія, що гордо називала себе графіною Джіліан із графства Кіліан. «Особа королівської крові у вигнанні самого Гарла на моїй любі. Це вам не аби що. Вручну задовольняла двох клієнтів і водночас ще примудрялася курити люльку. А вздовж шинкваса під двоголовим головою засідала пістрява компанія. Рибалки, ковбої, загоничі, підпасники, візники, колісні майстри, столяри, пройдисвіти, скотарі і озброєні бандити. Проте єдиними бандитами зі справжньою зброєю була пара, що пила на самоті ближче до краю кваса. Ніхто навіть не намагався скласти їм компанію. І не лише тому, що в їхніх кобурах, які на кшталт стрілацьких висіли в них низько на поясах, виднілися стволи. В ті часи у Меджесі зброєю було важко когось здивувати, хоча мало хто її мав. Але ці двоє мали такий похмурий вигляд, на їм цілісінький довгий день довелося виконувати небажану роботу. Вигляд людей, яким кортить без видимих причин розпочати бійку і відзначити завершення тяжкого дня, придушивши чоловіка якої-небудь невоспеченої вдовиці. Бармен Стенлі подавав їм візки, склянку за склянкою, але вступити в розмову навіть не намагався. Навіть не сказав жарко сьогодні, чи не так, панове? Від них смерділо потом, і на руках були плями від живиці. Проте пильний Стенлі зумів роздивитися на них витатуювані сині домовини. Хвала богам, з ними не було їхнього друзяки, старого кульгавого чорта з дівочим волоссям. На думку Стенлі, із трьох великих мисливців за трунами Джонас був найгірший. Але і двоє його напарників нічим хорошим не відзначалися. І жодного бажання ставати їм поперек дороги у бармена не було. Якщо пощастить, то й ніхто не стане. Невдовзі вони підуть. Такий змучений у них був вигляд. Діпейп і Рейнолдс були стомлені. Ще пак. Вони цілий день гарували на Сидго. Прикривали порожні сталеві танкери з безглуздими словами на боках. Тексако, Сидго, Саноко, Ексон. Весь час тягали і складали соснові гілки, та закінчувати пияти курану не планували. Може, якби її милість була на горі, Діпей попішов би раніше, але та молода красуня, справжнє ім'я її було Герт Могінс, працювала на якомусь ранчо і раніше ніж через дві ночі не з'явилася б. А якщо заплатять готівкою, то й через тиждень, сердито сказав Ді Пей попоправив на носі окуляри. Одупу її, порадив Рейнольдс. Саме це я й зробив би, але не можу, бо тут її нема. Зараз я роздобуду собі тарілку дарової вечері, сказав Рейнольдс, показуючи на інший кінець шинкваса, де щойно з'явився полив'яний баняк молюсків, що апетитно парували. То й таке будеш? Вони схожі на шмарклі і стікають у шлунок так само. Принеси мені в яленої яловичини. на напарнику. Рейнольдс повільно рушив до іншого кінця шинкваса. Люди боязко розступалися перед ним, уникаючи навіть країв його плаща на шовковій підкладці, що широко майоріли, коли він рухався. Ді Пейпс, похмурнівши ще більше, бо подумав про те, як її світлість там гуляє з ковбоями на ранчу піаніно. Перекинув у себе склянку віскі, скривився від смороду живиці, що йшов від його руки, і знову простягнув склянку Стенлі Не «Наливай, собако!» – прогорлав він. Від його крику ковбой, що спирався на шинквасі спиною, сідницями і ліктями, смикнувся. І тут почалося. Шим і саме прямував до проходу, крізь який винесли молюсків. Зараз він тримав верблюдяче відро перед собою обома руками. Пізніше, коли трактир спорожніє, він муситиме прибрати в ньому. Але поки що його робота полягала в тому, щоб блукати залою з верблюдячим відром і зливати туди рештки з усіх недопитих склянок. Цей коктейль-еліксир Шимі потім виливав у глечик за шинквасом. Наліпка на глечику була промовиста. Верблюдя-чистяки. За три пенні будь-хто міг отримати подвійну порцію. То був напій лише для відчайдухів чи нужденних. А що під суворим поглядом зірвиголови щовечора проходило чимало і тих, і тих, то в Стенлі майже ніколи не було проблеми з тим, щоб спорожнити глечик. Якщо ж під ранок там ще лишалася рідина, то наступної ночі арсенал йолопів мав поповнитися свіжими резервами. Але того вечора Шиммі так і не встиг донести коктейль до глечика верблюда Чистяки. Бо перечепився через чобіт ковбоя, який сіпнувся від крику. Здивовано, щось пробурмотівши, прибиральник упав на коліна, в міст відра вихлюпнувся і за першим законом підлості сатани, якщо щось погане може статися, то воно неодмінно станеться. Облив Роя Ді Пейпа з до голови гримучою сумішю пива, графу і білої блискавки. Балачки біля шинкваса стихли. За столом, де грали в кості, теж запанувала мертва тиша. Шеб розвернувся, побачив, що Шимі стоїть навколішках перед Джонасовим поплічником і перестав грати. Петті, поки співала, міцно стулила повіки, бо вкладала у свій спів усю душу. Тож тепер проспівала три-чотири такти акапела і тільки потім утямила, що довкола неї розпросторюється тиша, широка наче кола на воді. Переставши співати, вона розклепила очі. Така тиша зазвичай означала, що зараз когось вколошкають, а Петя не могла собі дозволити прогавити таке видовище. Ді Пейп стояв рівно, наче шпагу ковтнув, і вдихав сірий сморід алкоголю. Запах йому якраз не заважав, навпаки, він забував смердоту живиці. Та й проти того, що штани липнуть йому до колін, він не заперечував. Якби трохи того соку радості просочилося в чоботи, це могло би спричинити невелике подразнення шкіри. Проте нічого подібного не сталося. Його рука впустилася до руків'я револьвера. Нарешті, о боги і богині, нарешті з'явилося щось таке, що відверне його від липких рук хвойде, яка поїхала наранчо. А заради доброї розваги можна трохи й помокнути. За товстою ковдрою огорнула тиша. Стенлі за шинквасом витягнувся як солдат, нервово посмикуючи свого нарукавника. Рейнолдс на іншому кінці шинкваса із неприхованою цікавістю зиркав на свого приятеля. Він узяв молюска із баняка, над яким піднімалася пара, і розбив його обкрай шинкваса, як варене яйце. Шиммі біля діпейпових ніг дивився угору великими переляканими очима з-під копиці сплутаного чорного волосся. Він цілкувався всміхнутися, але в нього погано виходило. «Так-так, хлопче», – мовив Діпейп. «Оце ти мене й облив». «Пробач мені, я трохи перечепився». Шиммі смикнув рукою, показуючи кудись поза своє плече, і з кінчиків його пальців полетіли краплини верблюдячої сечі. Хтось десь нервово прочистив горло. <кхи> Вся зала застигла в очікуванні. Панувала така тиша, що було чути, як шумить вітер у ринвах, а за дві милі звідти хвилі розбиваються об гембрійський мис. «Не трохи, а до біса перечепився», – сказав ковбой, що сіпнувся. На вигляд йому було років зо двадцять, і зненацька йому стало лячно від думки про те, що він більше ніколи не побачить своєї матері. «Клятий йолупе, ти що, перекладаєш із хворої голови на здорову?» «Мені чхати, як це сталося», – сказав Діпейп він розумів, що зараз грає на публіку, і знав, що публіці здебільшого треба розваг. Сей Ербеді Пейп був досвідченим актором і збирався публіці догодити. Взявшись кінчиками пальців за вельветову тканину штанів, він трохи підняв холоші вгору, демонструючи носки чобіт, мокрі і блискучі. «Подивись, ну, бачиш, що ти зробив з моїми чоботами!» Шиммі дивився на нього знизу вгору. З його обличчя не сходила пришелепкува та налякана посмішка. Стенлі Руїс вирішив, що мусить бодай втрутитися і спробувати допомогти хлопцеві. Колись він знав Долора Шимер, його матір. Існувала навіть ймовірність того, що він сам був батьком хлопця. Хай там як, але Шимі йому подобався. Звісно, місків у нього не було, зате душа була добра. Він не пив і завжди сумлінно виконував свою роботу. А ще в нього завжди знаходилася для тебе усмішка. Навіть і найхолодніший і найпохмуріший зимовий день. Мало хто з людей, наділених розумом, був на це здатен. Сиді, Пейп», – сказав він тихо й шанобливо, виступаючи вперед. «Мені дуже шкода, що так сталося. З превеликою втіхою я наливатиму вам віскі за рахунок закладу весь вечір. Тільки забудьмо про цей прикрий... Рух діпейпа був таким блискавичним, що його майже ніхто не помітив, але навіть не це вразило завсідників раю для подорожніх того вечора. Вони не сумнівалися, що Джонасів напарник дуже спритний, їх ошелешило те, що він навіть не озирнувся, щоби побачити свою жертву. Де стоїть Стенлі Руїс, він визначив лише за звуком голосу Ді Пейп витяг револьвера і накреслив ним праворуч у повітрі дугу. Револьвер ударив Стенлі Руіса просто в губи і розтрощив йому троє зубів. Дзеркало за шинквасом обагрилося кров'ю, кілька крапель долетіло навіть до лівого кінчика носа зірвиголови. Закричавши від болю, Стенлі затулив обличчя руками і заточився назад, на полицю за своєю спиною. Серед тиші, як грім, серед ясного неба зазаленчали пляшки. Рейнольдс біля шинкваса розлущив собі ще одного молюска і захоплено спостерігав за дійством. Спектакль обіцяв бути першокласним. Діпайб знову звернув увагу на хлопця, що стояв перед ним на колінах. «Почисти мені чоботи!» Обличчя Шимі помало розслабилося від полешення. «Почистити йому чоботи? Так, чудово, я миттю!» Він витягнув ганчірку із задньої кишені штанів, де завжди її тримав. Ганчірка була ще навіть не брудна, принаймні не дуже брудна. «А-а!» Сказав Діпей, усім своїм виглядом, демонструючи терпіння. Шиммі розгублено дивився на нього. «Сховай цю брудну паклю туди, де вона була. Я навіть бачити її не хочу». Шиммі слухняно сховав ганчірку до задньої кишені штанів. «Язиком», – так само терпляче пояснив Ді Пейп. «Ти лизатимеш мені чоботи, поки вони не будуть сухі і такі блискучі, що в них відіб'ється твоя тупа заяча пика!» Шим вагався, наче не розуміючи, що від нього хочуть. А може його мозок ще не до кінця сприйняв цю інформацію? «На твоєму місці, хлопчику, я б це зробив», – сказав гавкучий Калаган зі свого безпечного місця за шебовим піаніно. «Якщо хочеш дожити до світанку». Діпей уже давно вирішив, що то голові до світанку не доживе. Принаймні, на цьому світі він його точно не побачить. Але промовчав. Йому ще ніколи не лизали чобіт. Йому хотілося взнати, як це, коли тобі лижуть чоботи. Якщо це буде приємно, якщо це збуджуватиме, то, можливо, він попросить її світлість зробити йому таку послугу. А можна я не буду? Очі Шимі поволі наливалися слізьми. А можна я просто натру їх доблизьку? — Лежи, телепню, — погрозливо сказав Діпейп. Волося Шимі впало йому на лоба. Він нахилився вниз до Діпейпових чобіт і з нещасним виглядом виструмив язика, і з очей покотилися перші сльози. — Так, годі, годі, годі! — раптом пролунав чийсь голос. У тиші він звучав шокуюче, і не тому, що був сердитий. Цей голос вражав, бо був здивований. «Я просто не можу цього допустити, ні. Я б допустив, як би міг, але я не можу. Це ж антисанітарія. Хто знає, які болячки можуть поширюватися в такий спосіб? Я здригаюся від такої думки. Просто таки здригаюся!» Автор цієї ідіотської і швидше за все фатальної промови стояв у дверях. Юнак середнього зросту. плаский капелюх, сунутий назад, відкривав кучму каштанового волосся. От тільки юнаком його важко було назвати, надто вже великим це було перебільшенням, збагнув Діпейп. Хлопець був ще зовсім малий, дитина. На шиї в нього одним богам відомо чому висів пташиний череп, схожий на якийсь велетенський смішний кулон. Ланцюжок, на якому він тримався, проходив крізь очі покійного птаха, і в руках у малого був навіть не револьвер, звідки в такого безвусового цикуна взятися револьверу, подумав Діпейп. А рогатка! І Ді Пейп розриготався. Малий теж розсміявся, киваючи, наче збагнув, як сміховинно виглядала з боку вся ця сцена, яким кумедним усе це насправді було. Його сміх був заразний. Петті, яка досі стояла на стільці, захихотіла, але одразу ж затулила рота долонями. <свісно> «Таким хлопчиськам, як ти, тут не місце», – сказав Ді Пейп. Свій старий п'ятизарядний револьвер він досі тримав у стиснутому кулаці на шинквасі. З прицілу скрапувала кров Стенлі Руіса. піднімаючи його з дерев'яної дошки шинкваса, Ді Пейп злегка повів цівкою з боку в бік. «Хлопчики, які зазирають до таких гендлів, набувають поганих звичок, малий. Одна з них – смерть. Даю тобі один єдиний шанс. Вимітайся звідси». «О, я дуже вдячний вам, сер, за свій єдиний шанс». Щирість у хлопчиковому голосі була чарівна і напідробна. Але з місця він не зрушив. Просто стояв у дверному проході між стулками, натягуючи гумку рогатки. Діпейп не міг, як слід роздивитися, чим малий збирався стріляти, але те щось виблискувало в світлі газових ріжків. Якась металева кулька. — То що? — прогорчав Діпейп. Малий починав діяти йому на нерви. «Я знаю, що дію вам на нерви, не кажучи вже про те, де я взявся на вашу голову, дупу і хворий прутень, з якого стікає молочно-біла рідина. Але якщо вам, мій любий друже-байдуже, то я хотів би дати шанс тому юнакові, який стоїть перед вами на вколішках. Дозвольте йому вибачитися, відполірувати вам чоботи ганчіркою до і відпустіть. Нехай собі йде!» З боку долинуло схвальне бурмотіння. Цей звук настільки не сподобався Діпейпові, що знацька він прийняв рішення. Малого він теж уб'є. За зухвальство. Довбак, який вилив на нього відро помиїв, був дебільним. А в надокучливого Малога не було навіть такого виправдання. Він просто вдавав із себе крутого. Бічним зором Ді Пейп побачив, що Рейнолс прослизнув змією, щоб стати з боку від хлопця. Подумки Діпейп схвалив це рішення, але дуже сумнівався, що йому знадобиться поміч, щоб впоратися із цим фахівцем із рогаток. «Хлопчику, я думаю, ти помилився». Дуже ввічливо сказав він. «Мені здається!» Джгут рогатки трохи натягнувся. Чи Діпейпові це лише примарилося? І він почав діяти. Три Ще довгі роки ця історія була на вустах у всіх гембрійців. Минуло тридцять років. Відтоді як купав гілеади, настав кінець Альянсу, а в Гембрі досі її обговорювали. На той час понад 500 старих і кілька бабців запевняли, що тієї ночі вони пили пиво в раю і бачили все на власні очі. Діпей був молодий і спритний, як змія, проте йому так і не вдалося вистрілити в Кадберта Олгуда. Джгут рогатки було відпущено з різким звуком, задимлене повітря шинку прорізала сталева нитка, і Діпейб закричав. Його револьвер упав, і чиясь нога відштовхнула його по всипаній тирсі підлоги подалі від господаря. Поки великі мисливці за трунами перебували в гембрі, ніхто не наважувався сказати, що бачив ту ногу, а після їхнього від'їзду всі хором заходилися це стверджувати. Захлинаючись вереском, Діпейп терпіти не міг болю. Він підніс до очей, скривав руку і вирячився на неї, не вірячи власним очам. Насправді йому ще пощастило. Кадбертова кулька лише розтрощила йому кінчик вказівного пальця і зірвала ніготь. Пройди вона трохи нижче, і Діпейп зміг би пускати кільця диму крізь власну долоню. Тим часом Кадберт вже встиг перезарядити рогатку і тепер відтягував джгут. «Шановний пане, чи не приділите ви мені хвилиночку своєї уваги, щоб...» «За його увагу я не ручаюся», – долинув за його спини голос Рейнольдса. «А от моя увага цілковито в твоєму розпорядженні». Не знаю, чи то справді ти такий вбісавправний з цією штукенцею, чи тобі просто пощастило, але в будь-якому разі ти вже награвся Повільно поклади її на стіл, просто перед собою, я хочу її бачити О, це удар в спину, сумовито сказав Кадберт Мене знову підвела моя жовторота юність Твоя жовторота юність мені до одного місця, а от щодо удару в спину, це ти правильно сказав Погодився Рейнолдс. Стоячи позаду і трохи ліворуч від Кадберта, він тицьнув дулом свого револьвера хлопцеві в потилицю і звів великим пальцем курок. В океані тиші, на який перетворився рай для подорожніх, цей звук пролунав дуже чітко. А тепер поклади ту свою щипавку. Ех, на жаль, шановний пане, мушу відмовитися від цієї спокусливої пропозиції. Що? «Бачте, я націлив свою вірну рогатку в голову вашому другові», – почав Кадберт, але Ді Пейп тривожно перемістився ближче до шинкваса, і хлопець підвищив голос. Тепер у ньому не лишилося ані краплі жовторотості. «Стій рівно! Ще раз ворухнешся, і ти труп!» Ді Пейп застиг, притискаючи скривавлену руку до закветяної живицею сорочки. Вперше за весь час його обличчя набуло переляканого виразу. А Рейнольдс вперше тієї ночі, і вперше відтоді, як він запізнався з Джонасом, відчув, що ситуація вислизає з-під його контролю. Та хіба таке можливо? Як таке могло статися? Адже він обійшов цього малого заду, і тепер тримав його на прицілі. Це нелогічно, все вже мало закінчитися. Знову, знижуючи тон до розмовного, чи то пак грайливого, Кадберт сказав... Якщо ти в мене вистрілиш, кулька полетить і твій друг помре в ту саму мить. Що за дурня, я не вірю, сказав Рейнолдс, але те, що він почув у власному голосі, йому не сподобалося. У його голосі звучав сумнів. Такий постріл нікому не до снаги. Хе, а може нехай твій друг сам вирішить? Кадберт підвищив голос до доброзичливого гукання. Агов, пане в окулярах, бажайте, щоб ваш друг у мене вистрілив? Ні, пронизливо на межі паніки заверщав діпейп. Ні, клаю, не стріляй! Отже, нічия, здивовано констатував Рейнолдс. Проте наступної миті подив поступився місцем переляку, тонкої шкіри його горла якраз над Адамовим яблуком торкнулося лезо величезного ножа. Ні, не нічия. Тихо, мово, Або ти покладеш револьвери, мій друже, або я переріжу тобі горлянку. Чотири. За велінням долі, вчасно з'явившись на цю виставу, Джона стояв за стулками дверей, призирливо, недовірливо, і майже налякано спостерігав за тим, що відбувалося в нього на очах. Спершу один з малих посланців Альянсу узяв на приціл Ді Пейпа. Потім Рейнольдс приставив йому до потилиці револьвер, але самому Рейнолдсові до горла підніс ножа кремезний круглопикий хлопець із плечима плогатаря. Чудесно. Він би віддав належне на цьому цирку на колесах, якби не треба було негайно виправляти ситуацію, бо вона загрожувала їм неабиякими проблемами. На що вони можуть розраховувати в Гембрі, якщо виявиться, що бабаї бояться дітей, а не навпаки? «Ще є час, і треба це зупинити, поки ніхто нікого не порішив. Звісно, якщо ти хочеш. А ти хочеш?» Джонас вирішив, що хоче. Вони могли вийти переможцями, якщо правильно зіграти. А ще він вирішив, що малі посланці Альянсу живими з Меджесу не виберуться. Якщо їм, звісно, не пощастить. «А де третій?» «Де Борн?» «Своєчасне питання. Важливе». Подив міг обернутися для нього приниженням, якщо він дозволить себе обставити, як це зробили Рой і Клай. Де Борна в шинку не було, в цьому Джонас був упевнений. Він розвернувся на підборах і прочесав південну Хайстрит пильним поглядом в обох напрямках. Відколи місяць цілунок був у повні, минуло дві ночі, але на дворі було світло-мову дення. Ні душі, ані на вулиці, ані віддалік, поблизу гембрійської крамниці. Перед крамницею був ганок, але на ньому нікого, крім вирізблених тотемів, охоронців променя, ведмедя, черепахи, риби, орла, лева, кажана і вовка. Семеро з дванадцяти, в світлі місяця блискучі, мов, мармурові. Їх, мабуть, діти обожнюють. Але жодної людини. Добре, чудово. Джонас вдивлявся у вузький завулок між галантереєю і м'ясною крамницею. Помітив там якусь тінь за викинутими коробками. Напружився, але в темряві блиснули зелені котячі очі, і він трохи розслабився. Повернувшись, він пішов туди, де на нього чекала нагальна справа. Штовхнув ліву стулку дверей і ступив у залу раю для подорожніх. Алан почув репіння петель, але не встиг навіть повернутися, як у скроні йому вперлося дуло Джонасового револьвера. «Синко, якщо ти не цирольник, краще відклади своє пиро. Двічі я не попереджаю». відказав відказавалено. Джонас не очікував нічого, крім покори, тож ця відповідь вразила його, мов, громом. «Що?» «Те, що чув. Я сказав «ні». П'ять. Коли всі втрьох попрощалися з господарями будинку на набережній, Роланд відпустив друзів прогулятися. Він чомусь підозрював, що гуляти вони підуть до раю для подорожніх, але навряд чи надовго там затримаються, чи встрягнуть у якусь халепу. Бо ж у них не було грошей на карти, а пити вони могли хіба що холодний чай. Він поїхав до міста іншою дорогою, прив'язав коня до стовпа на нижньому з двох міських майданів. Вітер лише тихо заїжджав від подиву та й по всьому. І відтоді блукав порожніми сонними вуличками, насунувши капелюха низько на очі і до болю стиснувши руки за спиною. У голові в нього юрмилися думки. Тут у містечку коїлося щось дивне. Спершу він вирішив, що в нього просто розігралася уява. Його дитяче я вишуковує якісь вигадані клопоти та інтриги, бо його відіслали подалі від центру подій. Але після розмови з Ренні Ренфру він почав у цьому сумніватися. На нього чекали нерозв'язані питання і загадки, але найпаскудніше було те, що він ніяк не міг на них зосередитися, не кажучи вже про те, щоби зробити бодай крок до розгадки. Щоразу, коли він намагався це зробити, в пам'яті зринало обличчя Сюзан Дель Гадо. Її обличчя, волосся... Ба навіть ніжки в шовкових черевичках і та безстрашність іграція, з якою вона повторювала пау танці за його величезними чоботами, не відстаючи і не вагаючись. Знову і знову в голові зринало останнє слово, яким він її затаврував, вимовлене пишномовним, самовдоволеним голосом юного проповідника. Зараз він віддав би все, аби лише ті слова і той тон не прозвучали взагалі. Після жнив вона ляже сторіном у ліжку, і до першого снігу зачне з ним дитину, можливо, хлопчика, який стане спадкоємцем. То й що з того? З продавніх часів багаті чоловіки, відомі чоловіки, в чиїх жилах текла шляхетна кров, брали собі молоденьких дівчат у наложниці. Сам Артурельд мав більше ніж 40, як розповідають легенди, то що йому було до того? Здається, я закохався в неї. От що, від цієї думки йому стало лячно, але відкидати її він не хотів. Надто вже добре знав своє серце. Він закохався в неї, так, це вже напевно. Але якась частина його я також ненавиділа її і вперто хапалася за думку, яка так шокувала його за вечерею. Думку про те, що він вистрелив би сюзен Дельга до серце, якби мав зброю. Частково це можна було пояснити ревнощами, але не до кінця. Здебільшого він хотів її вбити навіть не через ревнощі. Олів Торін, яка сумно, проте грайливо всміхалася в кінці столу, чомусь асоціювалася в нього з матір'ю. Хіба не той самий печальний, пригнічений вираз в очах він побачив, коли випадково застукав їх із батьковим радником? Марте сорочці з розстебнутим коміром. Габріела Дескейн у вільній сукні, що сповзла з плеча. В кімнаті сморід того, чим вони займалися весь той спекотний ранок. У його душі, хоч вона вже й встигла згрубіти, від її картини все стислося. і думки повернулися до Сюзан Дель Гадо, її сірих очей і блискучого волосся. Він бачив, як вона сміялася, піднявши підборіддя і стиснувши руки перед сапфіром, якого дав їй Торін. Мабуть, те, що вона була наложницею, Роланд ще міг бися, як так їй пробачити. Але найпалкіше почуття до Сюзан не допомогло б йому забути жахливу посмішку Олів Торін, з якою вона дивилася на дівчину, що посіла її місце за столом. Сиділа на її місці і сміялася. От такі думки переповнювали його голову, поки він міряв кроками місячне сяйво Ці думки не мали нічого спільного з його справою Адже він не через Сюзан Дельга досюди приїхав І не через кумедного мера з його хрускотливими кісточками пальців та нещасною дружиною Селючкою Але він не міг відгородитися від них і поміркувати про те, що було його справою Він забув лице свого батька? Тож тепер гуляв у місячному сяйві, сподіваючись його віднайти. Так він вийшов на сонну залито сріблом хай -стрит, і побрів із півночі на південь, думаючи про те, що він, мабуть, був би не проти перехилити чарчину з Кадбертом і Аланом, а потім раз ще два кинути кості на алею сатани, повернутися до свого коня і піти спати. Саме тоді він і помітив Джонаса. Його кисляву фігуру і довге біле волосся годі було з кимось сплутати. Стояв він перед стулками дверей раю для подорожніх і зазирав усередину. І вмить решта думок випарувалися в Роланда з голови. Джона тримав руку на і револьвера і досить напружено вдивлявся. Щось коїлося. А якщо берти Алан там, то це могло бути пов'язано з ними. У містечку вони були чужинцями, тож цілком можливо, ба навіть стовідсотково, що не всі в Гембрі любили Альянс так само ревно, як їм було продемонстровано того дня за вечерею. А може в халепу втрапили Джонасові друзі? Хай там як, але повітря було наелектризоване. Сам, достото не розуміючи, чому він це робить, Роланд нечутно піднявся сходами ходами ганку крамнички. На ганку в ряд стояли вирізблені скульптури тварин, очевидно надійно прибиті до дощок, щоб п'яні клієнти шинка, що стояв через дорогу, не прихопили їх собі на згадку і не пішли з ними гуляти під акомпанемент дитячих пісень свого дитинства. Роланд сховався за останньою фігурою, то був ведмідь, і зігнув ноги в колінах, щоби не було видно верхівки капелюха. І застиг, як бовван. Він бачив, як Джонас озирається, дивиться на протилежний бік вулиці, Потім ліворуч щось помічає. Звук дуже тихий. Няв. Кіт. У завулку. Якусь мить Джонас іще дивився, а потім вступив на поріг граю. І одразу ж Роланд вискочив за статою ведмедя, притьмом спустився сходами вниз і перетнув вулицю. На відміну від Алана, він не володів даром перечуття, але все-таки мав інтуїцію, яка часом заявляла про себе дуже голосно. І зараз вона волала, щоб він поквапився. Місяць цілунок над головою зайшов за хмари. 6. Петті Гуляща досі стояла на стільці, але пари алкоголю вже остаточно полишили її голову і співати їй розхотілося. Вона не вірила своїм очам. Джонас тримав на мушці хлопця, який тримав на прицілі Рейнолдса, а тою свою чергу тримав на прицілі ще одного хлопця, того, що мав на шиї пташиний черп, підвішений на ланцюжку, що цілився в роя Діпейпа, який насправді пустив рою Діпейпу трохи крові. А коли Джонас наказав великому хлопцеві кинути ножа, яким той погрожував перерізати Рейнолдсу горлянку, то великий хлопець відмовився. «Можете задмухати мою свічку і відправити на ту галявину, де закінчується земний шлях?» – подумала Петті. «Бо я вже побачила все, що треба було побачити в житті. Так?» Вона подумала, що слід було би злізти зі стільця, будь-якою миті могла початися велика стрілянина. Але деякі моменти в житті варті ризику, бо деякі видовища були надто рідкісними, щоб їх отак просто взяти і прогавити». 7. До цього міста нас відрядив альянс, сказавалан міцно тримаючи однією рукою Рейнолса завпріло чуприно, а іншою притискаючи йому до горла лезу ножа. Сказавалан міцно тримаючи однією рукою Рейнолса завпріло чуприно, а другою притискаючи йому до горла лезу ножа. Не надто слабко і не надто сильно, якраз настільки, щоб не розітнути шкіру. Якщо ви скривдите нас, альянс вам цього не пробачить. І наші батьки теж. Вас цькуватимуть як собака, коли впіймають, то повісять до гори ногами. Синко, а тут на 200, може навіть на триста коліс навколо немає жодного альянсового патруля. Сказав Джонас. Та навіть якби патруль був на вон схилі, срав би я на нього згори. І ваших батьків я мав у дупі. Кинь ножа, або відшкрібатимеш свої міски зі стін Ні Подальший розвиток подій обіцяє бути цікавим Весело сказав Катберт, Проте в його базіканні вже відчувалися нотки стурбованості Не страх і не нервозність, а лише хвилювання Вони нічого собі Похмуро подумав Джонас Він таки недооцінив цих хлопчаків на учті Вистрілиш у Річарда, і Річард переріже горлянку панові плащу, а пан плащ, у свою чергу, застрелить мене. З моїх бідних пальчиків перед смертю останній зірветься джвоти, сталева кулька полетить у те, що з великим перебільшенням можна назвати місками пана окуляри. А ні, сам ти залишишся в живих, от то буде втіха твоїм мертвим друзякам. «Пропоную нічию», – сказав Алан чоловікові, що тримав дуло револьвера біля його скроні. «Ми відступимо і підемо звідси». «Ні, синко», – сказав Джонас терплячим тоном, маючи надію, що в голосі не бринить лють, хоча сам уже почав закипати. «О боги, дозволити так себе обставити, навіть на короткий час». «Ніхто не сміє себе так поводити з великими мисливцями за тронами! Це твій останній шанс!» Раптом щось тверде, холодне і гостре вперлося в Джонасову спину між лопатками. Він одразу збагнув, хто це і що це. Зрозумів, що гру програно, але ніяк не міг осягнути одного. Як усе могло так обернутися? Такого кумедного повороту подій він навіть передбачити не міг. І тепер це доводило його до сказу. «Сховай револьвер у кобуру. Голос був відсторонений, не просто спокійний, а безбарвний, без будь-яких емоцій. «Або ти це зробиш, або я простромлю тобі серце. І все». «Слова вже не важать. Зроби це, чи помреш?» У тому голосі Джонас почув на чиєму боці молодість та істина. І сховав револьвера. «А тепер ти, чорнявий, забери свого ствола від вуха мого друга і засунь його собі в кобуру. Негайно!» Просити Клай Рейнолдса двічі не довелося. А коли Алан забрав свій ніж від його горла і відступив, Рейнолдс протяжно зітхнув. Кадберт не озирався, просто стояв з піднятим ліктем, натягуючи джгут. «Ти, біля Шенкваса!» – сказав Роланд. «Револьвер у кубору!» Діпейп послухався, кривлячись від болю, коли зачепився пораненим пальцем за патронтаж. І лише тоді, коли цей револьвер опинився в куборі, Кадберт послабив джгут і забрав з рогатки металеву кульку. Поки розігрувалося дійство про причину, суточки всі забули. Весь заплаканий Шиммі зіп'явся на ноги і стрімголов побіг через усю залу. Він ухопив Кадберта за руку, обцілував її, за інших обставин це гучне плямкання могло би видатися кумедним, і на мить притулив її до своєї щоки. Потім сторожко обійшов Рейнолдса, штовхнув праву стулку дверей і вилетів просто в обійми Ейвері, заспаного й досі непротверзілого. Шеп збігав по нього до в'язниці, де п'яний шериф Баронії після урочистої вечері у мера завалився спати просто в одній з тюремних камер. Вісім. Гарно погуляли, е? Говорив Ейвері. Усі мовчали. Та він і не думав, що хтось із них наважиться розтулити писок. Кабінет шерифа у в'язниці був замалий, щоб вмістити трьох дорослих чоловіків, трьох не зовсім дорослих проте кремезних, і одного просто-таки неосяжних розмірів шерифа Ейвері. Тож шериф повів їх неподалік до міської зали зібрань, де на кроковах під стелою пурхали голуби і відтріпотіння їхніх крил та постійного цок-цок-цок високого годинника, що стояв поза трибуною, розходилася луна. Зала була проста, але виявилася дуже вдалим вибором. Саме тут, упродовж 400 років, збиралися міські люди, землевласники Баронії. Ухвалювали рішення, приймали закони і час від часу відправляли людину, що не догодила, на Захід. У самій посрібленій місяцем пітьмі цієї зали витала якась урочистість. Роланд подумав, що це відчувають усі, навіть старий Джонас. А вже шериф Гер Кейвері набув у тих стінах такого авторитету, який деінде йому навіть не снився би. Залу було заставлено лавами, які в тій місцині і у ті часи називали неосідланими, Дубовими, з високими спинками, без подушок, під низ під спину. Загалом їх було 60, по 30 із кожного боку широкого центрального проходу. Джонас Ді Пейп і Рейнолд сиділи на першій лаві ліворуч від проходу. Роланд, Катберт і Аллен теж на першій лаві, але праворуч. Рейнолд і Ді Пейп сиділи похмурі і спантиличені. Джонас виглядав відстороненим і незворушним. Маленький загін Віла де принишк. Роланд нагородив Кадберта промовистим поглядом, сподіваючись, що той зрозуміє його правильно. Один єдиний дотип і я тобі язика вирву, навіть не сумнівайся. І, здається, повідомлення дійшло до адресата. Берт кудись сховав свого ідіотського вартового і то був добрий знак. Гарно погуляли! Повторив Вейвер і глибоко зітхнув, обдавши їх подихом перегару. Він сидів на краю сцени, звісивши коротенькі ніжки, і дивився на них із якимсь гидливим поглядом. Прочинилися бічні двері, і до зали зайшов помічник шерифа Дейв. Білий піджак офіціанта він уже зняв, натомість одягнувши свою звичайну сорочку захисного кольору. З її кишень стерчав моноколь. В одній руці він тримав кухля, а в другій – якийсь сувій, який Роланд спершу прийняв за шматок бересту. «Девіде, ти закип'ятив першу половину?» Спитав Ейвері, напустивши на себе суворого вигляду. «Егеш!» ага, «Двічі закип'ятив!» «Егеш, ага, двічі!» «Бо вказівки були такі!» «Егеш!» ага, Слухняно повторив Дейв. Він подав Ейвері кухля і висипав туди рештки в місту берестового сувою. Помішавши рідину, Ейвері зі страдницьким виразом зазирнув усередину і випив. Скривився. «Ох, хе!» Вигукнув він. «Ну дота. «Що це таке?» – поцікавився Джонас. «Порошок від головного болю. На похмілля, якщо вже бути точним. Його приготувала стара відьма, та, що живе на пагорбі Коос. Знаєте, про кого я мову? Ейвері виразно глянув на Джонаса. Стариганню дав, що не помітив цього, проте Роланд був іншої думки. І що б це могло значити? Ще одна загадка. Зачувши слово "кос", Діпейп відвів погляд, а потім знову повернувся до свого заняття, смоктати пораненого пальця. Біля Діпейпа, загорнувшись у плащ, сидів Рейнольдс і насуплено вивчав свої коліна. "І як допомагає?" спитав Роланд. "Еге ж, хлопче, але за відьмачі ліки треба розплачуватися. Запам'тай це, платити треба завжди. Від цих, наприклад, перестає боліти голова, якщо перебереш того триклятого морського пуншу." але від них хапає живота. А вже як пердиш-то... Він демонстративно помахав перед носом рукою, відцюрбнув із кухля і відставив його в бік. Він знову насупився, але всі відчули, що в залі наче стало трохи світліше. То що з вами робити? Гер Кейвері повільно ввів їх поглядом. Від Рейнолдса з правого краю до Алана Річарда Стоквота з лівого. Е, хлопці, на одній шальці Терезів у нас хлопці мера і хлопці... «Хлопчики Альянсу! А на другій шестеро ледь одне одного не перестріляли! І через що? Через якогось недоумка і розділяти відро помиїв!» Він показав пальцем спершу на великих мисливців за трунами, а потім на рахівників Альянсу. «Дві порохові діжки, а між ними один гладкий шериф! Та які будуть ваші думки? Говоріть, не соромтеся!» «У шляндряднику Коргал ви так не соромилися, то ж і тут не треба». Усі дружно мовчали. Ейвері відсорбнув ще один ковток своєї лікувальної гедоти і знову глянув на них. Цього разу вже рішуче. Те, що він сказав далі, не дуже здивувало Роланда. Нічого іншого він і не чекав від такого типу, як Ейвері. А надто коли почув його тон. Тон людини, яка вважає себе здатною приймати важкі рішення, коли, о боги, немає іншого виходу. Та я вам скажу, що ми зробимо. Ми забудемо про цей випадок». Вимовивши це, він замовки з виразом промовця, який очікує, що аудиторія от, от вибухне емоціями, але він готовий з ними впоратися. Коли ніхто не заговорив і навіть не поворухнув ногою, Шири знітився. Втім, на нього ще чекали справи, а ніч уже добігала кінця. Розпроставши плечі, він повів далі. Я не чекатиму наступні 3-4 місяці, щоб дізнатися, хто з вас кого порішить. Ні. Але я також не збираюся вирішувати, як покарати вас за вашу дурну сварку через того Йолу Пашимі. Кажучи, що поки ви тут, я можу бути або вашим другом, або вашим ворогом. Я закликаю до вашої розважливості, хлопці». Але я був би неправий, якби не звернувся до шляхетності ваших натур, які, я глибоко в цьому переконаний, не лише великодушні, але й чутливі. Тепер Шериф приміряв маску екзальтованості, яка на Роландів погляд не надто й моличила. Об'єктом своєї уваги цього разу Ейвері обрав Джонаса. Це, я не вірю, що вам хочеться завдати клопоту трьом молодим людям з альянсу. «Альянсу, який був нам як мати рідна, як захисник батько впродовж цілих п'ятдесяти поколінь! Ви ж не хочете, щоб вас звинуватили в такій величезній неповазі, чи не так?» Джонас похитав головою і розтягнув губи у своїй ледь помітній посмішці. Ейвері знову кивнув. «Усе йде просто чудово», – неначе промовляв той кивок. «У всіх вас є свої маленькі справи, правда ж?» Хтось зацікавлений, щоб такі неприємності заважали виконувати роботу. Тепер уже всі похитали головами. Отож, я хочу, щоб ви встали, поглянули одне одному у вічі, потисли руки і попросили вибачення. Якщо ви цього не зробите, то можете вимітатися всі з цього місця до сходу сонця. Взявши кухля, він зробив ще один ковток, цього разу великий. Звісно, то був суцільний блеф. Шериф не міг не зрозуміти, що його влада не поширюється на Джонаса Рейнолса й Діпейпа, щойно побачив маленькі сині труни, витатуювані в них на руках. Після того, що сталося ввечері, він так само дивився на деаборна Стокорта і Гіта, і міг лише сподіватися, що всі шестеро усвідомлюють, у чому їхня вигода. Роланд розумів, вочевидь, так само, як і Джонас, бо підвівся той одночасно з Роландом. Ейвері трохи подався назад, наче очікуючи, що Джонас витягне револьвери, де Борн ножа з-за пояса, того, якого було приставлено до спини Джонаса, коли Ейвері, відсапуючись, увірвався до шинку. Але зброї і ножа ніхто не дістав. Джонас повернувся обличчям до Роланда і простягнув руку. «Він слашно каже, хлопче», – продеринчав Джона своїм старичим голосом. «Так, ти потиснеш старому руку». Забудьмо про старе і почнімо спочатку. Гаразд. Роланд теж простягнув руку. Джонас потис її. Благаю прощення. І я благаю вашого прощення, пане Джонаса. Роланд постукав лівою рукою по горлу, як це належало робити під час звертання до старших за подібних обставин. Коли вони сіли на свої місця, то одразу ж, немов на церемонії, відрепетирований заздалегідь підвелися Аллен Рейнольдс. Останніми були кадберт і діпейп. Роланд чомусь нітрохи не сумнівався, що кадбертова нерозважність вигулькне як чортики з табакерки. Цей блазень просто не міг би втриматися від спокуси, хоч, напевно, добре розумів, що брати діпейпа на кпини зараз не час і не місце. Благаю прощення, сказав Берт напрочуд стриманим голосом без тіні сміху. І я благаю. Промимрив діпейп і простягнув руку заюшену кров'ю. Перед Роландовим внутрішнім зором пропливла кошмарна картина. Берт щосили стискає цю руку, і родоголовий заходиться вереском, мов недорізане порося. Але, на щастя, Бертів потиск був так само стриманий, як і його голос. Ейвері сидів на краю сцени, спустивши вниз коротенькі товсті ніжки, і дивився на все це з посмішкою добродушного дядечка. Сміхався навіть помічник Дейв. А тепер я пропоную самому собі потиснути вам усім руки і відпустити додому. Бо година вже пізня, і таким красуням, як я, вже треба в люлю. Шериф захихотів, а що ніхто його не підтримав, то знову знітився. Втім, зі сцени він спустився і пішов тиснути руки з ентузіазмом священника, якому нарешті пощастило обвінчати парочку впертюхів після тривалих і буремних залицянь. 9. Коли вони вийшли на двір, місяць уже сховався, і небо на обрії над чистим морем світлішало. «Гадаю, ми ще зустрінемося, Сей!» – сказав Джонас. «Гадаю, так», – сказав Роланд, і блискавкою злетів на коня. 10. Великі мисливці за трунами мешкали в хатині сторожа за милю на південь від будинку на набережній. І за п'ять миль від самого міста. На півдорозі Джонас зупинився за поворотом дороги. Земля тут крутим кам'янистим схилом спускалася до моря, над яким уже світало. «Злазь з коня, містере», – сказав він, дивлячись на Діпейпа. «Джонаси, я…» «Злазь з коня!» Нервово кусаючи губи, Ді Пейп покірно зліз. «Знімай окуляри!» «Ну а що, Джонаса, є? «Якщо х... хочеш, щоб вони розбилися, діло твоє! Особисто мені начхати!» Ще сильніше кусаючи губи, Ді Пейп ледве встиг зняти окуляри в золотій оправі, як Джонас зі страшною силою вдарив його в голову. Скрикнувши від болю, Ді Пейп упав і покотився до урвища. Джонас погнав коня вперед, зіскочив і блискавично вхопив діпейпа за сорочку, перш ніж той встиг звалитися в прірву. Він глибоко втягнув в себе повітря, вдихаючи запах живиці і діпейпового поту. Дарма я тебе впіймав. Ти хоч знаєш, якого лиха накоїв? Я, Джонас, я не хотів, просто хотів трішки розважитися. Як нам було знати, що вони. Дуже повільно Джонасова рука відпустила сорочку. Він збагнув сенс останньої фрази Діпейпової балаканини. Звідкиля їм було знати? Сказано безграмотно, проте точно. І якби не той вечір, вони би і далі ні сном, ні духом не віддали. І з тієї точки зору Діпейп навіть зробив їм послугу. Знайомий диявол кращий за незнайомого. Та все одно підуть чутки, і люди братимуть їх на кпини те може навіть це зіграє їм на користь. Сміятися припинять, коли настане час. Джонаса є благаю прощення. Столи пелько, сказав Джонас. Невдовзі на сході зажеврюють перші промені сонця, і в цьому світі, сповненому смутку і скорбот, почнеться новий день. я не скину тебе в прірву, бо в такому разі нам із клаєм теж довелося б стрибнути. «Ці хлопці обставили нас так само, як і тебе, ге?» Діпейп хотів було погодитися, але потім передумав, вирішивши, що за тих обставин це надто небезпечно. Тож розважливо промовчав. «Спускайся до нас, клаю. Клай злізе з жеребця. «Присядь на!» Усі троє сіли навпочепки, п'ятими догори. Джонас висмикнув пагінець трави і затис його в зубах. Нас запевнили, що це діти з Альянсу, і в нас не було причин не вірити Хлопчики нашкодили, от їх і відправили подалі До Меджесу, сонної баронії на березі Чистого моря Приставивши їх до якоїсь непотрібної роботи, яка на три чверті складається з покарання Хіба не так нам усе описали? Його напарники кивнули «І після того, що сталося сьогодні ввечері, ви досі вірите в це?» Діпейп похитав головою. Клай теж. «Може, вони і багаті, хлопчиська, але на цьому вся правдоподібність закінчується», сказав Діпейп. «Те, як вони сьогодні поводилися, вони були як...» Він затнувся, бо ідея, що спала на його думку, була надто абсурдною, щоб у неї повірити». Замість нього думку закінчив Джонас. Вони діяли, як стрільці. Запала тиша. Ані Діпей, ані Рейнолдс не вимовили ані слова. І лише згодом Клай Рейнолдс сказав: То вони ще надто зелені, Елдреде, це ж діти. Діти дітьми а цілком можуть бути учнями. Саме це ми і з'ясуємо. Він повернувся до діпейпа. А Тобі, хлопчику, не завадить проїхатися Е... Джонасе... Жоден з нас особливою славою себе не вкрив Але це через тебе, Йолопе, заварилася вся каша Він гнівно зиркнув на Діпейпа, але той втупився поглядом у землю Ти поїдеш слідом за ними, Рою, і розпитуватимеш їх доти Доки в тебе на руках не будуть відповіді, що вдовольнять мою цікавість «Ми з Клаєм будемо чекати і спостерігати. Можеш пограти з ними в замки, якщо хочеш. Коли я відчую, що минуло достатньо часу, аби ми могли трохи попідглядати, не ризикуючи, що нас викриють, то ми це зробимо. Можливо». Він перекусив стебло травинки, що стирчало в нього з рота, і більша частина впала на землю йому між бітьми. Знаєш, чому я йому руку? Потис руку тому клятому деаборну. Бо не можна розгойдувати човна, хлопці. Особливо на підході до гавані. Латіго й ті люди, на яких ми чекаємо, невдовзі прибудуть. Але поки їх тут немає, нам треба сидіти тихо і не витикатися. Скажу вам тільки одне... Та хто приставив ножа Елдри до Джонаса до спини, довго не проживе. А тепер слухай, рою, і не змушуй мене повторювати двічі. Нахилившись ближче до діпейпа, Джонас почав говорити, і через деякий час діпейпи з розумінням закивав. Зрештою, трохи прогулятися верхи йому буде навіть корисно. Після нічної комедії в раю не зашкодить розвіятися. 11. Кадберт порушив мовчанку, коли хлопці вже майже підїхали до смуги К і надобрієм сходило сонце. Принаймні вечір вийшов цікавий і повчальний. Вам так не здається? Роланд і Алан промовчали. Тож Кадберт нахилився до грачиного черепа, якого вже повернув на колишнє місце біля луки сідла. А ти що скажеш, давній друже? Гарно ми провели вечір. Повечеряли, хороводика поводили і наостанок нас мало не вколошкали. «Як тобі, сподобалося?» Вартовий тільки дивився кудись через голову кадбертового коня своїми величезними темними очима проваллями. «Ех, він каже, що втомився і не хоче розмовляти». Озвався кадберт і позіхнув. «Ех, я взагалі-то теж». Він глянув на Роланда. «Я бачив вираз очей пана Джонаса, коли він тиснув тобі руку, Віле. Він має намір тебе вбити». Роланд кивнув. «Вони мають наміру бити нас усіх», – розвинув думку Алан. Роланд знову кивнув. «А ми всі ляко їм у цьому перешкоджатимемо. Але тепер вони знають про нас більше, ніж за вечерю. Отже, ми вже не зможемо заскочити їх з ненацька, як там, у барі». Він різко зупинив коня, так само, як це зробив Джонас неподалік, менш ніж за три милі від того місця, де вони були зараз. Та тільки перед очима Роланда і його друзів не котило свої хвилі чисте море». Вони дивилися вниз на довгий схил Крутояру. Із заходу на схід мчав табун коней, які в передцвітанковій імлі здавалися лише безтілесними тінями. «Що ти там бачиш, Роланда?» – несміливо Алан. «Халепу на нашому шляху». В'йокнувши на коня, він рушив далі. І дорогою до бараків у смузіка знову думав про Сюзен. За п'ять хвилин після того, як його голова опинилася на пласкій грубій подушці з мішковини, він уже бачив про неї сон. Уявляючи крутояр, я згадав футболи з друзями. Футбол на схилі. Може, пізніше в Україні і пробили футбольні майданчики, але ми грали тоді, де було, поблизу дома. А м'яч кутився не туди, куди його б'єш, а, звісно, по схилу вниз. Хоча м'ячем це назвати було важко. Дитячий маленький гумовий м'яч, який з часом рвався, начинявся якимсь ганчір'ям, зашивався дротом і з часом стирався повністю. Бувало потім, комусь купували футбольний м'яч, який не можна було копати на асфальті, бо подряпається. І який теж недовго жив. А я чогось ніколи не просив купити м'яч. Та й взагалі я нічого не просив. Бо з грошима завжди було проблемно. Батько розповідав, як в році 93-му місячну зарплатню віддав мамі, щоб купити старшій сестрі босоніжки на 1 вересня. А їх не вистачило. купоно карбованці тоді були. Мабуть, всі плюс-мінус так жили. І я дякую силам оборони, які дають нам надію на життя, в принципі. Довгих вам днів і приємних ночей, Сеї. Все буде Україна, сонечко.